Pista 27 Printre acestea pot fi menționate două lucrări de referință în care autorii se situează pe poziții diametral opuse. Jung, farfurii zburătoare, un mit modern despre obiecte văzute pe cer, și Alan Hinek, experiența OZN, o cercetare științifică. Aceasta, din urmă a apărută și în versiune românească la editura Dacia Cluj-Napoca, 1978. Un istoric al OZN-urilor ar necesita un număr impresionant de pagini și ar păcătui în mod necesar din pricina numeroaselor date confuze contradictorii greu de verificat. Este însă, în afară de orice îndoială, că o asemenea lucrare va trebui să cuprinde două părți distincte. Prima, până în anul 1969, un an de cotitură, în care a apărut raportul întocmit din Inițiativa Forțelor Aeriene Americane și o a doua parte, cuprinzând perioada dintre 1969 și zilele noastre. Raportul menționat rezumă cercetările întreprinse vreme de 22 de ani, analizează 12.618 mărturii de repere a unor obiecte zburătoare neidentificate și cuprinde circa 8.400 de pagini. Sunt eliminate de la început inducerile în eroare intenționate și relatările provenite de la persoane suferinde de maladii de natură psihică sau nervoasă. Dintre cazurile analizate, 95% par să fie interpretări greșite sau deformate ale unor fenomene normale a căror lista e foarte lungă. Stele strălucitoare în plină zi, în deosebi Venus, intrarea unor meteoriți în păturile dense ale atmosferei, baloane sonde izolate sau un grup, sateliți artificiali, începând cu sfârșitul anului 1957, evident, și căderea unor părți ale unor asemenea sateliți la reintrarea în atmosferă, rachete și căderea unor fragmente de rachetă, nori lenticulari și reflectarea unor faruri de automobil, etc., sau a unor incendii pe suprafața norilor, fenomene de ionizare a aerului, Pulgere globulare, fascicule laser, efecte luminoase provocate de soare și de lună, în anumite condiții, miraje, iluzii optice și halucinații izolate sau colective. Lista nu se oprește aici. Se cunoaște, de pildă, cazul când un banal zmeu de hârtie lucioasă, înalțat în joacă de niște copii, a fost luat drept un OZN precum și câteva cazuri când obiectul zburător a fost identificat ca fiind un stol de păsări migratoare. Într-un alt caz, confuzia s-a datorat unui roi de licurici. Acestea constituie însă într-un fel excepții. Cele mai des întâlnite confuzii sunt datorate unor fenomene meteorologice, de pildă așa zișilor sori lateral și secundari, formând ele luminoase pe cer și care iau naștere prin refracția luminii solare, în cristalele de gheață suspendate în atmosferă. Uneori au un luciu metalic sau de culoarea chihlimbarului ca gazele de evacuare ale unui vehicul propulsat prin reacție. Acest fenomen constituie, cum am văzut, și o posibilă explicație a vedeniei lui Ezechiel. În privința fotografiilor, nu prea numeroase, presupuse a reda ozn câteva s-au dovedit a fi trucate. În câteva cazuri sunt reproduse discuri de material plastic dintre cele folosite la poligoanele de tir în cadrul competițiilor Tir la Porumbei, iar altele au fost identificate ca provenind de la o murdărie de pe lentilele obiectivului sau din neglijențe la developare. Studiul inițiat de forțele aeriene americane și încheiat cu raportul Condon, după numele doctorului Edward Condon, coordonatorul proiectului, părea să fi pus capăt discuțiilor în legătură cu farfuriile zburătoare. Până în 1972, data apariției lucrării lui Alan Hineck, acest galileu al ufologiei, cum îl numește uneori presa din patria sa, socotit ca o autoritate în materie, de altfel a lucrat câtva timp în cadrul respectivei comisii, profesorul Hineck arată pe bună dreptate că problema OZN-urilor nu poate fi socotită ca rezolvată iar dacă 95% din cazurile studiate găsesc explicații firești, rămân cele 5% care reprezintă oricum câteva sute de cazuri. Realitatea părea să-i dea dreptate. În anul următor, 1973, au fost raportate câteva mii de observații. O anchetă întreprinsă de un institut specializat, Gallup, a dat rezultate de-a dreptul senzaționale. În SUA... 54% din populație crede în existența ozeneurilor, iar 11% dintre cei anchetați cred că nu este exclus să fi văzut chiar ei un asemenea obiect. În același timp, în tabăra ufologilor, au trecut câțiva oameni de știință care până atunci exprimaseră rezerve, cum este de pildă James Harder, profesor la Universitatea din California. În legătură cu analizarea ozeneurilor înregistrate după 1969, așadar după încheierea cercetărilor care au dus la întocmirea raportului Condon, publicistul Ronald Schiller a întreprins, pentru cunoscuta revistă Readers Digest o amplă anchetă în cadrul căreia a consultat între alții 12 dintre cei mai competenți specialiști, printre care pe profesorul Hineck și Harder. Aceștia au fost rugați să indice care sunt, după părerea lor, în răstimpul celor 10 ani scurși de la raportul Condon, 1969-1978, relatările cele mai credibile de întâlniri cu OZN-uri, corespunzătoare celor trei tipuri. Întâlniri de aproape de primul tip, fără efecte fizice palpabile, de al doilea tip, în care sunt evidențiate efectele fizice, de cele mai multe ori urme pe sol, și de-al treilea tip, în care este relatată prezența unor ființe la bordul ozeneurilor, umanoizi, ufonauți. După selectarea materialului s-au impus trei relatări ca fiind cele mai demne de crezare și anume, întâlnire de aproape de primul tip. În seara zilei de 18 octombrie 1973, echipajul de patru oameni al unui elicopter al armatei americane care zbura la o înălțime de 750 metri în regiunea aeroportului Mansfield, Ohio, zări un obiect care părea a fi dintr-un metal încins la roșu, apropiindu-se cu mare viteză. Pentru a evita coliziunea, pilotul, capitanul Lawrence Coyne, a executat o manevră rapidă de coborâre. Când altimetrul indica înălțimea de 500 de metri, obiectul necunoscut continua să se îndrepte cu viteză către elicopter, astfel încât pilotul îi avertizează pe ceilalți să se pregătească pentru o coliziune. În loc de aceasta, avea să consemneze mai târziu coin în raportul său, am văzut că obiectul s-a oprit brusc, plutind la 150 metri deasupra noastră. Avea aspectul unei structuri metalice cenușii, de 15 până la 20 metri lungime, cu o coadă luminoasă care învăluia carlinga noastră într-o lumină verde. Câteva secunde mai târziu, obiectul se depărtă cu mare viteză fără să producă vreun zgomot din care să reiasă că era acționat de vreun motor. Imediat după aceea, pilotul constată cu stupefacție că altimetrul indica peste 1000 de metri. Cum nu-și amintea să fie acționat comenzile, coin se întreba dacă nu cumva aparatul său fusese împins în sus printr-un efect de aspirație sau de forțe magnetice. Tot atât de inexplicabil apărea și faptul că stația radio de la bord, care înainte și după aceea funcționase impecabil, a muțise complet în timpul ciudatei întâlniri, astfel că echipajul elicopterului nu putuse lua legătura cu aeroporturile cele mai apropiate, situate la Akron și Mansfield. După aterizarea la Cleveland, aviatorii aflară că la ora aceea nu se aflase nicio altă aeronavă la locul întâmplării. Întâlnire de aproape de al doilea tip. În seara zilei de 2 noiembrie 1971, tânărul Ronald Johnson, 16 ani, fiu de fermier din Delfos, Kansas, auzi un zumzet puternic, de parcă un imens roi de albine ar fi dat îrcoale casei. Ieșind să afle cauza zgomotului, zări într-o pădurice de ulm din apropiere un obiect luminos în formă de ciupercă, plutind cam la o jumătate de metru de sol. Scurtă vreme după aceea, lumina care ieșea din partea de jos a vehiculului aerian deveni mai intensă. Zumzetul se și el, apoi ciudatul obiect țâșni în sus cu mare viteză, depărtându-se în noapte. Vreme de câteva minute, tânărul a stat nemișcat, ca orbit de lumina puternică. După ce și-a revenit, i-a chemat pe părinții săi, care mai apucare să vadă sus de tot o lumină dispărând în depărtare. Pe locul unde băiatul observase obiectul se afla un cerc luminos, gri deschis, cu un diametru de 2,5 metri. Când cei trei pipăiră solul fosforescent, vârfurile degetelor lor deveniră insensibile. La doamna Johnson această insensibilitate a durat săptămâni în șir. Nevasta fermierului făcu câteva fotografii la locul întâmplării, inelul care s-ar fi format din pricina căldurii emanate de sistemul de propulsie al vehiculului, își pierdu curând luminozitatea, dar mai putu fi observat vreme de câteva luni. În interiorul lui, solul era decolorat până la o adâncime de 35 de centimetri. Părea impenetrabil pentru apa de ploaie și, în afară de ciuperci în cuprinsul lui, nu creștea niciun fel de vegetație. Întâlnire de aproape de al treilea tip La 5 noiembrie 1975, în jurul orei 18.15, Șapte tineri muncitori forestieri care se întorceau de la lucru într-un autocamion văzură în apropiere de Heber, Arizona, un obiect asemănător cu o uriașă farfurie care plutea în aer. Când unul dintre ei, Travis Walton, 22 de ani, sări din camion și alergă în direcția unde se afla obiectul, o rază de lumină orbitoare țâșni din ciudatul vehicul, trântindu-l pe Walton la pământ. Șoferul camionului, cuprins de o teamă vecină cu panica, apăsă pe accelerator și mașina se depărtă în viteză. La scurtă vreme după aceea, când și lui Walton se înapoiară să-l caute, acesta dispăruse. Nu putut fi găsit câteva zile în șir, deși regiunea a fost temeinic cercetată. La 11 noiembrie, Walton telefonă unor rude ale sale, spunându-le că vorbește de la o cabină telefonică dintr-un cartier de la marginea orașului Heber. Mai târziu, rudele lui declarară că era sureșcitat, că se bâlbâia și că îndrugase ceva despre echipajul unui OZN care l-ar fi dus la bordul navei unde l-au supus la diferite teste. Mai târziu, Travis Walton declară sub hipnoză că răpitorii lui aveau înfățișarea unor embrioane bine dezvoltate, înalți cam de un metru și jumătate, cu capul chel ovoid și ochi mari căprui. Cei șase martori oculari au fost supuși unui test cu detectorul de minciuni. Cinci dintre ei l-au trecut cu bine. La al șaselea, rezultatul n-a fost concludent. Trei luni mai târziu, Walton se supuse și el aceluiași test, trecândul l fără nicio dificultate. Aceste trei cazuri constituie așa cum arăta mărturiile cele mai credibile, cu alte cuvinte, cazurile cel mai greu de explicat prin fenomene naturale, de natură meteorologică sau de altă natură. Harder, unul dintre cei care s-au ocupat de ele, declară Aceste mărturii ar fi socotite chiar și în America suficiente pentru a justifica o condamnare într-un proces. Este în afară de orice îndoială că sunt autentice. Odată cu selectarea celor trei cazuri, câte unul din fiecare categorie de întâlnire de aproape, și Schiller trecu la partea a doua anchetei concepută după vechiul principiu de drept, Audiatur et altera pars. Aceasta a doua parte urma să fie constituită din cei mai aprigi adversari ai originii extraterestre a OZN-urilor. Schiller s-a adresat unui specialist și totodată coleg de breaslă, Philip Glass. Firește că sarcina lui Philip Glass și a prietenilor săi n-a fost deloc ușoară, fiind vorba de cazuri care în aparență nu pot fi contestate. Iată ipotezele pe care le-au avansat. Primul caz. Obiectul zării de echipajul elicopterului din Ohio... A fost, după toate probabilitățile, un așa zis glob de foc, un meteorit din roiul Orionidelor, roi care în fiecare an atinge chiar în acea perioadă densitatea cea mai mare. Clas se îndoiește că obiectul s-ar fi îndreptat spre elicopter. Distanța la care se află un meteorit este foarte greu de apreciat. În 1969, de exemplu, piloții unui avion de pasageri a ei companiei american Airlines au crezut că se află pe un curs care intersectează traiectoria unui grup de meteoriți, dar după cum s-a dovedit mai târziu, meteoriții se aflau pe o traiectorie cu 200 km mai la nord. De asemenea, aspectul de structură metalică cenușie se datorește și ea unei erori. În 1968, numeroși locuitori din Indiana și Tennessee, care observaseră părți incandescente ale unei sonde de rachetă prăbușindu-se, declarară că au văzut obiecte zburătoare metalice în formă de trabuc cu ferestre luminate. După părerea lui Clas, ceea ce văzuse echipajul elicopterului plutind asupra aparatului lor era numai imaginea meteoritului imprimată pe retină, fenomen care se produce în mod obișnuit dacă privim câtva timp un obiect foarte luminos, după care în jurul nostru se face întuneric, iar lumina verde se explică prin nuanța verzuia a cupolei de plexiglas. Întreruperea comunicației radio se datorează înălțimii mici la care zbura elicopterul și care l-a scos din zona de emisii recepție a aeroportului Akron, iar faptul că nici turnul de control de la Mansfield n-a putut fi contactat trebuie pus pe seama emoției de care a fost cuprins operatorul radio, care în graba lui în a confundat frecvențele. Clasa a găsit o explicație și pentru misteriosul efect de aspirație la care fusese supusă aeronava. Având în vedere viteza cu care cobora, elicopterul s-ar fi zdrobit de sol în mai puțin de 30 de secunde, iar experimentatul pilot simțise pericolul și acționase comenzile instinctiv, ceea ce explică de ce nu-și mai amintește să fie executat manevra. Bineînțeles că ufologii, ca de altfel și capitanul Coin, nu crede în această ipoteză. Argumentul lor principal este că meteoriții nu pot fi observați decât câteva secunde și nu se opresc nicio clipă în traiectoria lor. Al doilea caz, aterizarea ozn lângă ferma din Kansas, este atestată pe de o parte de un băiat de 16 ani. Nu s-a recurs la testul detectorului de minciuni. Pe de altă parte, de misteriosul inel albicios de pe sol, care ar fi fost provocat de emisia de gaze fierbințe ale eșapamentelor de la reactoarele navei. Ori dacă gazele erau atât de fierbinți încât au încins solul decolorându-l până la o adâncime de 35 cm, ar fi trebuit să pârjolească și vegetația din jur. Șeriful și ajutoarele lui, care a doua zi au sosit la locul întâmplării, menționează însă în raportul lor că nu s-au găsit niciun fel de urme de ardere. Specialiștii redacției conduse de Clas au examinat fotografiile făcute de soția fermierului și au ajuns la concluzia că fosforescența solului din interiorul inelului se poate datora reflectării luminii becului cu care era echipat blițul, iar luciul de pe câteva trunchiuri de copaci, așa cum apare într-o altă fotografie, putea fi pricinuit de reflexele soarelui în amurg. După părerea lui Clas, Inelul nu era altceva decât un așa zis inel al vrăjitoarelor, o aglomerație de ciuperci care, la anumite specii, cresc formând astfel de ciuperci, cu un diametru până la 10 metri, pe solul afânat al unor păduri sau pășuni. De altfel, probele de sol analizate la 24 de ore după eveniment nu mai prezentau fosforescență sau radioactivitate. Clas atrage atenția și asupra faptului că familia Johnson are o comportare curioasă. În urma unei anchete discrete întreprinsă de o echipă din redacția condusă de el, s-a stabilit că Ronald și părinții săi au pretins și înainte și după întâmplarea amintită că au zărit o uri că drept urmare de fiecare dată li s-au născut miei de la oi, care n-au fost date la berbeci și care imediat după aceea au murit. Cadavrele le-au îngropat fără să le arate cuiva, că au văzut în pădure rătăcind o vrăjitoare care se înfățișa ca o fată cu dinți de coiot. Al treilea caz Testul detectorului de minciuni la care au fost supuși cei cinci muncitori forestieri nu este valabil, după părerea lui Clas, deoarece a fost condus de funcționarea justiției care voiau să stabilească înainte de orice, dacă nu cumva Walton a fost ucis de ceilalți ceea ce ar fi explicat dispariția lui. Abia la urmă de tot au fost întrebați dacă văzuseră într-adevăr un ozene. Un specialist în asemenea teste, Gilson, a declarat Pe baza răspunsului la această unică întrebare nu se poate confirma relatarea despre întâmplarea cu ozeneul. Un alt specialist, John McCarthy, a marturisit până la urmă că testul la care a fost supus Walton patru zile după reapariția lui a dat un rezultat categoric negativ: că Walton voia să-și bată joc de lume cu basmului despre OZN. De altfel, clasa atrage atenția asupra faptului că testele nu au fost inițiate de APRO, Aerial Phenomenon Research Organization, care se ocupă cu cercetarea fenomenelor atmosferice, ci de ziarul de senzație National Inquirer, care l-a obligat pe McCarthy să păstreze tăcerea asupra rezultatului testului la care a fost supus Travis Walton și apoi a anunțat că testul nu este concludent. Un alt test, la care Walton a fost supus trei luni mai târziu, de data aceasta din inițiativa APRO și pe care l-ar fi trecut cu bine, a stârnit discuții printre specialiști. Tomezel, președintele societății Phoenix, producătoarea aparatajului de testare, a declarat în ce mă privește, cred că din curbele graficului nu se poate deduce dacă Walton a spus sau nu adevărul. Walton a fost supus și unui test de către psihiatrul dr. Jane Rosenbaum, căruia i-a declarat sub hipnoză că este de multă vreme un adept convins al ozeneurilor. Reporterii lui Clas au aflat ulterior că, scurtă vreme înaintea întâmplării, Walton i-a spus mamei sale că dacă va fi vreodată răpit de un ozene, să nu-și facă griji, căci lui nu-i se va întâmpla nimic. Doctorul Rosenbaum spune, pentru el lucrurile s-au petrecut așa cum le relatează, dar în realitate ele n-au avut niciodată loc. Acestea sunt cele trei cazuri pe care literatura ufologică le numește exemple clasice de întâmplări cu fapturi extraterestre, argumentele pro și contra nu lipsesc ambele categorii de argumente la fel de vulnerabile, iar discuția continuă, uneori încărcată de o prolixitate supărătoare. ozn sunt astronave venite din lumi îndepărtate sau rodul imaginației, poate o nălucire, iluzie, halucinație. În concluzia anchetei sale, Ronald Schiller pare să încline către această a doua ipoteză. Un singur lucru este sigur. În ciuda milioanelor de aterizări de ozn care ar fi avut loc până acum, încă nu există măcar o singură probă materială a existenței lor. Niciun șurub, niciun cui, niciun obiect utilitar, niciun instrument de măsură și niciun ozenaut care să fi coborât din presupusul vehicul, nici măcar o fotografie convingătoare. Observația lui Schiller corespunde realității cu amendamentul că nu poate fi vorba de milioane de aterizări. Între 1947 și 1982 se apreciază că au fost relatate circa 50.000 de întâlniri de aproape, dintre care în mai puțin de 5% din cazuri a fost vorba de aterizări. Ei i se cuvin adăugate încă trei observații, constituind tot atâtea nedumeriri. 1. Dacă noi pământenii suntem obiect de studiu pentru ființe inteligente venite din alte lumi, de ce nu iau contact direct cu noi, ceea ce ar simplifica radical lucrurile? Fiindcă acești extraterestri, dacă există, sunt făpturi pașnice, nu se cunoaște măcar un singur caz în care să fie adus vătămări grave vreunui pământean, ci doar tulburări ușoare și trecătoare, insensibilitate, goluri în memorie și așa mai departe, care probabil că în bună parte trebuie puse și pe seama emoției firești, uimire, teamă, a observatorilor. Mai mult, a fost raportat un caz în care un avion militar a deschis focul asupra unui asemenea obiect, care n-a ripostat, ci s-a îndepărtat cu mare viteză. De ce așadar nu iau contact direct cu noi, locuitorii Terei, care, prin mesajele radioastronomice de care vorbeam mai înainte și prin alte mijloace, ne-am exprimat foarte limpe de dorința de a angaja un dialog cu alte civilizații din galaxia noastră. 2. Marea majoritate a ozn sunt văzute deasupra teritoriului Statelor Unite ale Americii și un număr mai redus deasupra Europei. Ele nu sunt aproape deloc reperate pe cerul Africii sau Asiei, deși în acest din urmă continent trăiesc două treimi din populația planetei noastre. De ce această preferință sau... Poate că ar trebui să o numim discriminare. Cum se explică faptul că emisarii civilizației extraterestre care studiază civilizația pe planeta noastră nu se arată deloc interesați sau, în orice caz, manifestă un interes mediocru de regiuni ca, de pildă, Africa ecuatorială sau Silva-Amazonelor, unde trăiesc populații cu o cultură caracteristică, cu un mod de viață, obiceiuri, ritualuri magico-religioase și ceremonii, al căror studiu pot contribui la înțelegerea evoluției întregii civilizații de pe Terra. 3. Conform relatărilor martorilor, ozn se prezintă într-o multitudine de forme, discuri plate, ovale, tip lentile, discuri cu capsulă, pălărie, cască, discuri cu inele, tip Saturn, cu aripi, discuri emisferice, parașute, ciuperci, semilune, sfere, uneori turtite, ouă, mingi de rubi forme triunghiulare, cilindrice, etc. Forme atât de multiple și de variate, încât acceptând ipoteza lor galactice, ne aflăm în mod firesc în fața alternativei. Sau civilizația extraterestră care ne abordează o face folosind câteva zeci de tipuri de vehicule spațiale, sau suntem abordați concomitent de mai multe civilizații extraterestre, fiecare cu propriul ei tip de astronavă, ambele situații la fel de neverosimile? S-au căutat de-a lungul celor 35 de ani de observații ufologice și alte explicații decât cele legate de ipoteza extraterestră, între care, așa cum arătam, halucinațiile individuale și colective puse pe seama unei psihoze de masă. Către această ipoteză înclină un om de știință avizat ca Fitzgibbon, care, după cum o arăta și titlul studiului său, face o paralelă între psihoza ozn și cea care cuprinsese în ultimul deceniu al veacului al XVII-lea așezările din Massachusetts și îndeosebi orășelul Salem și care a dus la câteva procese la condamnarea și executarea unor vrăjitoare. Charles-Noel Martin nu exclude această ipoteză. Citat Poate că ne aflăm în prezența unui fenomen sociologic mondial, un soi de superpsihoză. S-au emis și alte ipoteze. O civilizație extraterestră care explorează Terra cu un sistem de nave teleghidate sau locuitorii ai Terei din anul 4000 sau 5000, călătorind în timp, și multe altele, având nu întâmplător, calitățile unor captivante povestiri de science fiction. În ultima vreme, printre ufologi și printre alți specialiști, câștigă din ce în ce mai mult teren ideea că fenomenul OZN este un fenomen inexplicabil în stadiul actual al cunoștințelor noastre. Este de la sine înțeles că în sprijinul acestei idei nu pot fi aduse argumente directe, dar adepții ei au într-o anume măsură dreptate când arată de pildă Că fizicienii de la sfârșitul secolului al XVII-lea, care au acceptat destul de greu legile gravitației universale descoperite de Newton, n-ar fi putut înțelege teoria gravitației elaborată de Einstein, iar la mijlocul veacului următor, într-o ședință a Academiei franceze, câțiva dintre savanții vremii au decis că meteoriții sunt o imposibilitate astronomică. În legătură cu acest concept, FitzGibbon Evidențiază câteva idei în măsură să ne dea de gândit. Citat. Teoria relativității generale a lui Einstein a desfințat în teorie venerabila dogmă că distanța cea mai scurtă între două puncte este o linie dreaptă și a făcut-o prin însuși faptul că a desfințat posibilitatea existenței unei linii drepte. Și totuși continuăm să măsurăm viteza de parcă n-ar exista decât o singură dimensiune de timp, iar viteza absolută C este postulată ca fiind viteza luminii măsurată în linie dreaptă, care nu există, între două puncte, care prin definiție n-au nicio existență materială. Încheiat citatul. Făcând abstracție de partea amuzantă a acestor notații, vom reține și generaliza ideea. În stadiul de astăzi al cunoștințelor noastre despre formele de existență ale materiei în univers teoria relativității a lui Einstein, teoria cuantelor a lui Heisenberg și așa mai departe, conceptele nu mai pot fi traduse în limbajul matematic al lui Pitagora sau în cel fizic al lui Newton. Așadar, poate că OZN-urile țin de știința secolului al XXI-lea și nu pot fi cuprinse în cadrul conceptelor noastre de astăzi. Alan Hinek scria Există indicii puternice că în prezent nu dispunem de cunoștințele necesare pentru a ajunge la soluția finală. Chiar și doi dintre fondatorii realismului fantastic, Louis Pauels și Jacques Bergie, vașnici ai paleoastronauticii, par să îmbrățișeze această idee, după cum rezultă din materialele publicate în controversata revistă pariziană Planet pe care o conduc. Ideea asemănătoare găsim și în lucrările unor autori din țara noastră. Ion Hobana, în OZN, O sfidare pentru rațiunea umană, editura enciclopedică română București, 1971, lucrare scrisă în colaborare cu Julian Weberberg, arată că s-ar putea ca știința să nu dispună încă de mijloacele necesare de a ajunge la el, la adevăr. Dar soluția cea mai nepotrivită cu spiritul iscoditor al lui Homo sapiens ar fi de a închide ochii în fața acestei sfidări pe care i aruncă necunoscutul. Încheiat citatul. Iar Florin Gheorghiță, în OZN O Problemă Modernă, editura Junimea Iași 1973, care nu se îndoiește nicio clipă de natura extraterestră a ozn este de părere că se conturează tot mai mult faptul că însă și anumite principii fundamentale ale multor discipline științifice ar putea fi afectate de strania prezență nepământeană și că pentru omenire va fi util să extragă noi principii științifice din studierea atentă a acestor soli galactici. Oricum, Hinek pare să aibă dreptate când afirmă că rapoartele determinate de fenomene identificabile nu pot să definească un obiect zburător neidentificat și s-ar putea să aibă dreptate și când arată în încheierea lucrării sale. Cred că atunci când vom afla mult așteptată soluție a problemei OZN, ea se va dovedi a fi nu un mic pas înainte în marșul științei, ci un salt important și cu totul neașteptat. Încheiat citatul Știința veacului nostru a făcut asemenea salturi importante și neașteptate, lămurind o seamă de probleme din cele mai diverse domenii, dar în același timp a dus la apariția unor concepte noi, spațiu finit și nelimitat, găuri negre, antimaterie, universuri duble și așa mai departe, deocamdată inexplicabile după cum o dovedesc discuțiile și controversele nu rare ore aprinse duse în jurul lor. Poate că și fenomenul deocamdată inexplicabil al obiectelor zburătoare neidentificate trebuie inclus în categoria de mai sus și poate, de ce nu, știința viitorului va găsi și cheia acestei enigme, oferindu-ne o soluție mai simplă decât suntem înclinați să presupunem în stadiul actual al cunoștințelor noastre.